а, здається, з достатньою очевидністю довів небіжчик Стасов. І на Україні дуга, безперечно, є запозиченням, що перейшло до нас або через Білорусь, або безпосередньо від Великоросів. Щодо цього останнього шляху, то його робить трохи сумнівним, як форму української дуги, звичайно, дуже легкої та не дуже плоскої, так і порівнюючи вбога її орнаментація, що обмежується тільки скромним різьбленим візерунком з повною відсутністю розмальовання чи позолоти. Такою самою скупістю оздоб означається й український упряж. А на ньому зовсім немає жадних кутасів, мідних оздоб, дзвіночків тощо, які мали у фінів, значення охоронних амулетів та перетворилися у великоросів у звичайні оздоби, що дуже вперто заховує свою первісну форму. За прягу тройкою, власне кажучи, на Україні також немає. За винятком дрібних поміщиків та нижчих урядовців, що вважають за особливий шик, їздити тройкою з фурманом, одягненим по Великоруському. Нема чого й казати про те, що своїм упряжем та іншими зазначеними тут рисами українці, а за вказаними винятками, наближаються до південних та західних слов'ян. Говорячи про знаряддя руху, не можна не згадати про дороги, а з усіх частин України найпримітивнішими шляхами відзначаються, явна річ, деякі місцевості на Карпатах, де зовсім немає доріг і рух на колесах, коли й можливий, то тільки по коритах річок, що вже остаточно чи тільки тимчасово на літо висохли. Небагато кращі і деякі дороги понад річками та через річки. А взагалі можна сказати, що по цілій Україні, починаючи з звичайної стежки в полі і лісової просіки та кінчаючись славутніми українськими шляхами на кшталт історичного Ромодана, всі дороги знаходились та знаходяться і тепер у досить примітивному стані. Вони густо зарослі споришем та подорожником, літом припадають пилом, а весною та восени укриті глибоким болотом. Назва «шлях» вказує на те, що великі поштові дороги були прокладені, мабуть, чужинцями, з метою, передусім, стратегічною, а потім уже комерційною. Великі поштові шляхи, що їх попрокладав російський уряд, з наказу таких вищих адміністраторів, як Кокошкін Обсаджувались вербами І ті з них, що існують і досі Мають досить оригінальний характер Але загальний вигляд Всіх українських шляхів Цілком ще залежить від місцевих топографічних умов Помітнішими особливостями Відзначаються дорожні споруди Кладки, лавки, містки та мости Кладка є звичайна деревина, що її перекинуто через струмок, рів чи яр. У кращому випадку – це звичайна вузька дошка. Лавками а звуть на Карпатах легенькі, а звичайно дуже прості, але часом і досить складні, переважно висячі містки через бистрі, іноді дуже бурхливі гірські потоки що часом протікають навіть у самому селі. А у селі Лавочному, недалеко від кордону між Австрією та Угорщиною, цих містків так багато, що від них пішла і назва цього мальовничого села. Пішохідні містки ставлять також у грузьких болотяних місцевостях, звичайно, на полях. Видатний такий місток Понад півтори версти завдовжки існує в селі Вербці біля міста Ковля на Волині.